Fahamu majabu na faida ya mtu liopigwe radi katika kinga za mashamba, viwanja, nyumba na viombo vya usafiri kwa hisani kubwa ya Dr. Riziki Mkali Malela. Mwandaaji ni Dr. Riziki Mkali Malela mimi naitua Ananias Edgar. Dr. Riziki mkalima lela nasema, aanze kwa kutua shukrani zaki za zaati kabisa kwa wato na ufatiria makala hizi na kisha kuzifanya kazi. Lakini pia awashukuru wote, wanaumpigia sim kutaka melekezo ya namna kutatua changamoto zao za magonjwa na mingine yu mengi tu. Kwa hali kama hizi, humpa nguvu kubwa. Kwa hali kama hizi, humpa nguvu kubwa. Ya kusimama imara karika kutuwa elimu na kulititea baraletu la Afrika dhidi ya kampeni OVU na mbaya za wazungu. Za kutaka kuangamiza wa Afrika na dunia kwa ujumla kupitia madawa ya viwandani yenye lengula kutuletea magonjwa mbalimbali mengine hata ya seona majina. Kuna gonjwa lirojitokeza kipine hiki la kuwasha mwili mzima hasa anyakati za usiku wakatu wa kulala. Hali inopelekia kujikuna sivukawaida, wow mabebero wa miliyu wa hili ila ajabu amika kimya kamhawa juu isababu zake. Na huko anayua kila kitu na ukienda hospitali wana kumbi ya ni mchafukwa dam. Amakweli Afrika tu meshikwa na tu kupumbaza kuweli kuweli, ana sema doctor Rizikimkali Malela. Anaipatikana kwa namba hizi, anza na alama kujumlisha mbili tano tano. Saba moja sita, saba tano, saba tatu, saba tatu. Asipopokea jaribu kwa hia voda. Anza na alama kujumlisha mbili tano tano, saba sita sita, sifuri nne, sifuri sifuri, tano sita. Anyways, mwenye macho haambiwitazamba na mwenye masikio nasikie. Watakao sikia ni wale ambao, watarudi kunye tibazetu zaki Afrika zisizo kuwa na makimikali kimikali mengi mengi, na hivyo kusaidia kurefushia maisha yetu wapaduniani tulio pangiuwa na mwenyezi mungu. Angalizo, ukiacha kilizako nyuma tu katika kudadavua makalahizi lazima utukane. Dr. Riziki anasema lazima asime hivyo kwa sababu wa Afrika andive tulivyo. Sasa baadhi kuturudi kwenye somole tulamsingi ambalo lime tulleta leo hapa ni katika kujua maajabu na faida zamu tulio pigo rudi katika kuingiza viwanda mashamba nyumba na viumbao vya safiri mwanafrika muzango kuna faida nyingi sana katika baraleta uliopia kubitia meeting na vizima ba linbali tulivobarikiwa na mnyizi mungu momba ambieni kunarivi. لakini tulishinda kuzidhio na kuzitumiya kuakua tumezubaisha. Doctor Rizike na Sema ukita kufunga shamba lakao, gari lakao, piki piki yako, viwanja viyako, mifugo yako, tumia mtuowote wa tulio pigo na radi kuisha bariage. Chakufanya wenendo katika mtuhuo majira saku mianabili macho e o, au saku mianabili maui o, ukiwana unga wakuwa na faka yeyeoteile. maziwa na sarafu yoyota hile ya zamani yenye tundu katikati. Ukiukaribia mtivuo, piga magoti, kisha piga makofi maratatu, omba malaika wa mtivuo. Baada kufanya hivyo kata au chukua vipande saba vya mtivuo, mahali ambapo radilichana, kisha achana fakazako pamoja na sarafu hiyo, malizia kwa kushukuru na uondoki moja kwa mojia mpaka nyumbani. Ukifika nyumbani, chukwa kizimba cha kakakuona, kizimba cha fuvula kicho cha kondo cha utosini. Saga pamoja, kisha chukwa mafuta ya kondo cha nganja pamoja, chukwa chupa ndogo zinye idadi ya kona za kiwanja chako au shambalako. Kila chupa moja, weka kimiminika hicho cha dawa katika kila chupa olizonda. Nenda kachimbie kila kona ya shambalako au kiwanja chako, hakika hakuna mchawi atakechezea kiwanja chako. Nyumba yako au shambalako. Lakini pia siku hizi kuna michezo michafu nyefanyo na madalali ovi wanja. Nyumba, magari na mashamba. Michezo hiyo iko kama ifuatavyo. Dalali anaweza pewa shamba au nyumba ili atafute mteja. Anacho kifanya naifunga nyumba hiyo isipatiwe mteja na dalali mwingine. Na ando maana unakuta nyumba inauzwa au kutangazwa zaidi ya miaka mitatu bila kununulika. sasa ilikuwezibiti hali yiu au michezo hiyo ya madalali tumia mtu uliochanona radhi tu kushabaria au man ha kuna uchawi wa wote utakao huzakufanya kazi kunyanyo la kwa unyumba yako lakini pia mtu uliochanona radhi hutumika na washiriki na kutengeneza uchawi akuli pwa unyumba au uchomba chachote cha usafiri kama vile gari bajiaji piki piki na kudalika. サバモジャシタサバタノサバタトサバタト あわこなんばやけや wodacom, anzan alamakujumlishan biditano tano. Saba sita sita? Sifuri ne. Sifuri sifuri tano sita. Pia, q u p ia, wa ya iri, ab ar ab ya、e、a n d o avimbo yo safiri? Magari mengitu, onee a n a p m b z o n i m o barabara ya t e e t e a m o t o Na, u s i n g i z i a m i p o o t u l i o sababishon ajali. Lahasha. Aja disingi ne ni ajali sa kutengenezo tundu guzangu nani ba lalam tulupi kunaradi. Lakini pia kama unasumbuliwa na kuikui yamfululi zau yenye kuperekia kutaka kuka tapumzi. Tachakuufanya chokuamti uliochano naruadi karekamfumu akumba malai kama mtihuo. Ponda na uchanganya na thunda zandulele, za au kujinalingi ne nyanya pori. Ponda pamoja, kisha koroga katika glase ya maji na mpe mgonjwa anywe glase moja ya subuhi, mchana na jioni ukomuda wa siku tano mpaka saba. Hakika, utaona majabu ya mtivuo. Mgonjwa hatu patwa na kwikwi kwi ya kukata pumzi tena mpaka mwisho wa masha yake. Na tena kwa wale watu wa masumbui, ukichanjia mti ulio chano na radi, Utaona bala kila ngumi utakayo mchapa mpinzani wako lazima apasuke. Na hasa, ukichanganya na mpupa wa sokwe ni hatari tupu yani. Ngumi, itakua zaidi ya jiwe. Kila, utakapo isukuma kwa mpinzani wako lazima afikichini. Hizo ndo faida ya mtu liupigwa na radi na zinginezo nyingitu. Ukitaka kuzijua, jiunge katika grupu la wasapla Dr. Riziki Mkali Malela ili ufaidi zaidi. Na kabla ya kumaliza asomola leo, Dr. Riziki anasema, anaomba ato eneno kwa madaktari wenzaki wa kia Afrika. Kwa kuwa bazi yao, hudiriki kumpigia sim na kumlaumu kuwa, anawafaidisha watu kwa kuwelekeza na mna kujitibu. Ni uchawi pekendi yao naotakio kufijafichwa, lakini kwa mambu ya msingi kama haya ni muhimu yaelezo kwa faida ya Afrika wenzetu, ili kujikuwa mua katika mtego huu watari wa wazungu. Uliopo hivi sasa kwa lengo la kutuangamiza wa Afrika, na hilo ndiyo lengo kubwa la Dr. Riziki Mkalimalele na asio maslai. Anasema Dr. Riziki Mkalimalele. Tusiwe wachoyo ndugu zanguni, kwa sababu duniani tunapita. Tuvirithishe vizazi vietu. Ujumbe wa leo kutoka kwa Dr. Riziki Mkalimalele, anasema tuungane wa Afrika kulikombua baraletu thidia wasiulitakia heri. サバモジャシタサバタノサバタトサバタトナコフォダコミアンザナナマキュミシンベルタノタノサバシタシタシフュリネシフュリシフュリタノシタアサンテネココニシキリザ Mwandaaji ni Dr. Riziki Mkali Malela, mimi naituwa Naniyesi Ediga.